פרק כ"ז. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות לה', והיה ערכך הזכר מבין עשרים שנה ועד בין שישים שנה, והיה ערכך חמישים שקל כסף בשקל הקודש, ואם נקבה והיה ערכך שלושים שקל.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 אם זכר והיה ערכך חמישה עשר שקל ולם נקבה עשרה שקלים. ואם מח הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה', כל אשר ייתן ממנו לה', יהיה קודש.